Hit Připraveno s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz Hezký den, od mikrofonu Country Rádia vás zdraví Milon Čepelka z divadla Jari Cimmermana. A míní, pomocí knihy zbavím se tíhy, hit, co duši tlačí. A to mi stačí. Proto vám jich nabízím od internetového knihůpectví Kosmas na tento týden: 9. Andělíčkář, Hledání aliašky, Malá noční žranice, Panenka z kostí, Příliš dlouhá swingers party, Škvíry, Temnější od stíny Švédska, Temný anděl a Vánoce s Andílkem Vandílkem. Plus bonus z mé osobní pošty: Smutek se dědí. Začnu hledáním aliašky, protože patří k těm, které jsem díky vánočnímu klidu přečetl poctivě celé a líbilo se mi. Hned však zdůrazňuji, aby nedošlo k Mílce, není to cestopis. Nejde o aliašků zlatokopů součást Spojených států amerických, i když je to román z Ameriky, přesněji z internátní školy Calver Creek, která je zřejmě literární sestrou školí jiné, ty, na které autor John Green studoval v Alabamě. Dnes žije v Indianopolisu a užívá si tam úspěchu, kterého dosáhl jednak svou románovou prvotinou, to je právě hledání aliašky, z edice Jóly společnosti Euromedia Group, tak svou druhou knihou Hvězdy nám nepřáli. Tu česky vydal knižní klub v roce 2013 a tu neznám. Ale hledání aliašky se mi líbilo. Zváben jsem byl už výrokem hlavního hrdiny Milese Haltera, použitým na obálce ve funkci podtitulu Jdu hledat velké možná. Je to příběh jeho velké studentské lásky ke krásné, chytré, vtipné, zábavné... Ale na druhé straně neuchopitelné a tajemné aliašce Youngové. Lásky, která tragicky skončila, sotva se přiblížila tomu, čemu se říká naplnění. Ale možná to bylo dobře a mail se natrvalo změnila, pomohla mu dospět právě tím, že se nenaplnila a zůstala snem zní vám to až příliš záhadně a nekonkrétně vězte, že to tak říkám záměrně, abyste neváhali a četli. Je to moudrá a přitom zábavná kniha. Jinak tajemná, protože je určena mladším čtenářům, je panenka z kostí od Holly Blekové také z Ameriky, a česky z nakladatelství Jota. Jestliže myers Alter překročil díky aliašce hranici od pubertálního věku k dospělosti, trojice dětí popy, Ellis a Zek překračují hranici mezi dětstvím ještě útlým a jeho dalším stupněm teprve nabízejícím skulinu škvíru, kterou je možno vyhlédnout k dospívání. Temný příběh o noční cestě, kterou si od trojice dětí vyžádala hračka panenka z kostí, toužící být konečně pohřbena k těm, k nimž ve své minulé lidské existenci patřila, nabízí otázky, které nás navzdory své prvotní romantičnosti rozumem jen marně zkoumány nikoho neminou. A však použil jsem slov Škvíra a Skulina. A to jsou pojmy důležité v jiné knize pro děti. Tentokrát naší české vydané Argem. Přímo se Škvíry jmenuje a napsala ji Marka Míková původem z českých Budějovic vystudovaná loutkářka, režisérka, hudebnice v dámské kapele Zuby Nechty, odměněná už několikrát nominací na cenu Magnézia a litera v kategorii knih pro děti a mládež a to. Zlaté stuhy 2009 V její nové knize dívka Matilda najde odvahu a vleze do jedné ze skulin škvír a prasklin které všude objevuje a vyplatí se jí to odstne se ve světě, kde je jí dobře a dokonce tam najde i ztracenou maminku Na Country rádiu posloucháte knižní hit parádu Připraveno s internetovým knihkupectvím kosmas.cz. Ještě jednu knihu mám dnes pro děti. Je o Vánocích, ale dětem se bude líbit i po nich. Napsala ji Šárka Kadlečíková, hezky barevně ji ilustrovala Radka Sedlačíková Černocká, vydala Metoda v Brně už ve druhém vydání a jmenuje se Vánoce s Andílkem Vandílkem a neb dva výlety do Betléma a zase zpátky domů. Když jsem ji prvně otevřel na straně 39 ve snové kapitole, mě zaujal oživovací stroj a zajímalo mě, jak funguje. Děda tam říká ve snu Krištofovi, kterému se po něm stýská, srozumitelně. Jsem s tebou po každé, když na mě myslíš. Každá tvoje myšlenka je oživovací stroj. Ale je tam i andílek z názvu knihy, a tři králové, a Ježíšek, a Tereza, a Eda, a mnozí další. Kontrastem a jen pro ty nejotrlejší dospělé je tady paperback žánru, kterému se kdysi říkalo tuším Morzakor. Nejzabíjáčtejší akční příběhy Františka Kotlety, jehož nevím už, kdo nazval literárním řezníkem, najde ten, kdo si v takovém čtení libuje ve svazku s názvem Příliš dlouhá swingers party nakladatelství epocha. Knihy švédsky Marie Jungstetové mají, aspoň pro mě, zvláštní vlastnost, které dost dobře nerozumím a <laughs> za kterou je mi až stydno. je se zájmem, těším se jimi, ale jen dočtu jsou z paměti pryč. Skoro, jako bych je vůbec nečetl. Bohužel se mi to stalo znovu s románem Temný anděl, který jako ostatně její všecky vydává u nás kniha zlín. Po pouhých třech týdnech vím už zase jen to, že se děj odehrává opět na ostrově Gotland a vyšetřování vražd, že vede opět sympatický komisař Knutas a jeho pravá ruka Karin a že se okolo míhá i televizní reporter Johan Berg a jeho žena Emma. Na mé zapomnětlivosti, ale na mou duši, nemá vinu autorka Mary Jungstetová. O tom, že píše dobře, nemám ani tu nejmenší pochybnost. Když už jsme s ní byli ve Švédsku, zůstaňme tam i s výborem takzvaných noir, čili temných povídek o nejlepších tamnějších detektivkářů, nazvaným Temnější odstíny Švédska. Antologii vydal brněnský host a najdetevní autory známé dnes i už dávno, kromě jiných například Stieda Lašona, Heninga Mankela s Håkanem Nieserem, Juhana Teorina a dvojici, která k nám snad jako jediná pronikla už v minulém století, mají Šovalovou a Péra Válovou. Celkem je těch autorů či autorských dvojic a tedy i povídek 17. Na Country posloucháte knižní hitparádu. Připraveno s internetovým knihkupectvím kosmas.cz. Když je někdo synem slavného spisovatele a sám také píše, může to být v jeho kariéře jak pomoc, tak nevýhoda, neli přímo překážka na cestě k cíli. Není proto divu, že si synové dávají v takových případech raději rovnou pseudonymy a dcery své práce uveřejňují jmény nikoli rodnými, nýbrž vyvdanými tak i britský autor Nick Harkovej, čtenáři milovaný, ale také kritikou uznávaný. Obecně se proto asi ani v Anglii neví, že je synem proslulého autora špionážních románů John L. Care. Syn zahájil kariéru teprve nedávno, roku 2008, ale romány má za sebou už tři, přičemž ten třetí, Tigerman, vyšel teprve loni. My se máme možnost začíst do knihy v pořadí druhé. Jmenuje se Andělíčkář a vydává ho Argo. Má 460 stran, vychází v edici Fantastika, avšak čistá science fiction to není. Mísí se z prvky špíru. Hlavními hrdiny jsou Joe Spork, syn zločineckého otce, opravář hodinových strojků, a Eddie Banisterová, už devadesátiletá bývalá špionka. A jim i nám, čteme-li o nich, jde jak jinak o život. Zbývají dvě knihy domácího původu. Za prvé román Brňana Jiřího Šimáčka Malá noční žranice. Podle kritika Jiřího Peňáse cituji nenápadně silný, žánrově a jazykově originální, do poslední stránky napínavý, přitom ostře eticky vyhrocený a svým příběhovým vzorcem nadčasový. A vydal ho host. A přinejmenším to poslední, nadčasovost konfliktů, najdete i v povídkové sbírce Olgy Landové Smutek se dědí, vydané libereckým nakladatelstvím Bor s přispěním města police nadmetují. Od jeho starostky jsem knihu dostal, neboť správně usoudila, že mě jako krajana, ač spoloch o něco nižších, bude zajímat. Zajímala a potěšila. Mám to tam na Policku a na Broumovsku, u měst Ostaž a Hvězda moc rád. A Olga Landová píše osobitým metaforickým stylem, který do krajiny a k myšlení lidí v česko-polském přihraničí patří. Vyberu pár čarovných vět, byť bez souvislosti. Láska je křehká, smutek se dědí. Vše bylo horké, i slzy. Závan teplého větru uletěl dveřmi z tvého obrazu. Tmí je víc než světla. Ocůny ještě nevědí, že jsou nedonošenými dětmi podzimu. zimu. Možná už zítra přijde ráz. Mohu vás pozvat k sobě na čaj? Nenápadné, ale plné významu. Děkuju. A naslyšenou příště, Milon Čepelka. Další díl knižní hitparády, připravené s internetovým knihkupectvím kosmas.cz, uslyšíte opět za týden.